Nu văd supărația. Eu nu mă supăr niciodată. Mai, mai e mult până la capăt? Mai e puțin. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Cu placere nu faci nimic. Îl simt. Îl Îl simt. Îl simt. E prins într-un film fără colorit parcă Dar mereu merge verde ca un cedru prin gloată prins Prost în paradă poartă o mască cu fața lui invincibil Carnavalul-i pretext să stea pe val atât cât e posibil Toți îl știu sensibil O stea peste siliște în liniște mereu stin stace, Dar sub este un nestemat blestemat să caute pace Ca noi toți el pune mâna pe cuvintele, de drumul lumea lor Aude o glumă bună în grabă și pleacă spre gura de metrou Deși e o zi frumoasă afară, lui îi place metroul Și subteranul citadin. îl face să creadă că Sub oraș și alt mai intim cu flori de mucegai și alte aglomerații Alte nații, căci oamenii se schimbă între stații Dar cum se afară, și pune masca de băiat serios Și nu se mai satură de mers pe jos Simte care sute de magistrale și peroane sub picioare Și cuvintele îl depășesc într-un împreună acasă, vezi tu, eu zic frumoasă, dar uneori nu-i destul, nu-i destul să zâmbească. A văzut-o domnișoară azi, este nouă în oraș Are abonament nou și o trădează Modul stângacii care îl taxează Felul în care calcă încândurată Că scările ei sunt străine Ce caută aici nimeni nu știe Se vede că încă nu-i place drumul Mereu trage de geantă când o agită vrunuien Ceată și firavă, se îmbracă colorat Un par de siu târziu și un șal matinal alb hoață Fură priviri de care cul cool, Că el n-are curaj să o întrebe ce și cum și rămâne doar Voior, în decor de drum Se cită că unde se oprește el nu știe să-ți zică Acum ceva ani a văzut o altă fată în tren Frumoasă foc ce foc ardea tot aerul din el Și a privit-o silnic până când ea a dispărut Și speriat că s-a pierdut-o căuta zilic prin subteran Tiran cu propria imaginație Vâslind vise n în stație Cu ochii de felină hrănit cu întuneric foc Caliz în mișcări pupile de șeptic Sinistru și sitem pe coridoare lungi și Parcă ei unde vrei să mă duci Și-ntr-o zneau în vene când scriam despre acest om O povestea febrilor îndoi ce mă trezește din som. Ca m-am visa cu el pe-același peron Și-l vedeam stând în stană ca un pumn de beton Minimă a dezamăgit că l-am scris așa Un personaj colaj din curaj Că cu opte și nu avea curaj să-mi spună Sunt sătul, băi, sătac, punem vorbe în cura Bună, știi, eu, eu te văd mai mereu pe iau, iau același metro zi de zi și Mă de ceva timp să spun că Îmi place de tine Îmi place mult, domnișoara Așa cum o vezi și, și cum te văd să Mai cu talent Osta bolnav de-a povestit ține În ce îi împart cu străini prin mine M-ai învățat uriscurile meserii De-a ne Nu pot să scriu ori cât i Un final fericit Să fiu, să fiu. Eu nu pot să scriu, eu nu pot Nu pot să un final fericit.